Ранковий ритуал. Стояв сонячний літній день, і в парку не було де яблуку впасти, стільки там юрбилося всіляких гуляк. Полковник глокта рішуче крокував на якусь надзвичайно важливу зустріч, а люди кланялись і чемно розступалися, щоб дати йому дорогу. На більшість він не зважав, даруючи свою блискучу посмішку лише справді впливовим. Ці кілька мазунчиків долі всміхались у відповідь, тішичись, що їх помітили. «Гадаю, ми всі кожен на а цинні для короля!» – заскиглив капітан Лютар, тягнучись до шпаги. Але глокта був за швидкий для нього. Його клинок майнув, наче блискавка, проткнувши в спіхненому дурню шию. Кров бризнула на обличчя Арді Вест. Вона радісно заплескала в долоні, не зводячи з глокти сяючих очей. Лютар, схоже, був здивований, що його вбили. «Ха! «Безперечно!» – сказав Глокта з усмішкою. Капітан упав нецьма, а з його пробитого горла продовжувала цебініти кров. Натовп схвально загудів, і Глокта винагородив його низьким граційним поклоном. Юрба загула з новою силою. «О, полковнику, не варто!» – промуркотіла Арді, коли Глокта злизав кров з її щоки. «Що не варто!» Гринув він, обіймаючи її, і вони злилися у затяжному поцілунку. Натовп збожеволів. Вона охнула, коли він відірвався від неї і звела на нього палкий погляд своїх великих темних очей, злегка розтуливши губи. «Вас викликає Ахігєктах!» – мовила вона з милою усмішкою. «Що?» Юрба стихла хай і грець, і в нього почав терпнути лівий бік. Арді ніжно торкнулося його щеки. Ахігектар! заволала вона. У двері загупали. Глокто різко розплющив очі. «Де я? Хто я? О, ні! О, так!» Він одразу збагнув, що спав погано, бо його тіло викрутилося під ковдрами, а обличчя уткнулося в подушку. Весь лівий бік закляк. У двері гупали голосніше. «Архієктор!» – долинув за дверей шепілявий рев Фроста. Глокта спробував підняти голову з подушки, і його шию відномить пронизав біль. «Нічого так не збадьорює, думко, як перша судома». «Гаразд!» – прохрипів він. «Дай мені хвилинку, чорт би його вхопив!» Альбінос розвернувся і, важко ступаючи, посунув у глиб коридору. Якусь мить Глокта лежав нерухомо, а тоді обережно потихеньку, помаленько зрушив правицю, Відтак, хриплячи від напруження, спробував перекинутись на спину. Він стиснув руку в кулак, оскільки в лівій нозі почало колоти. Якби лише вона заставалася нечутливою. Але біль все швидко розходився тілом. На додачу до нього долинув сморід. А що б тебе? Я знову обісрався. Барнами, Гукнув глокта і, саповича, став чекати. В той час, як його лівий бік мстиво пульсував. «Де цей старий дубень? Барнеме!» – заволав він на все горло. «Ви в порядку, сер?» – долинав за дверей голос слуги. «В порядку? В порядку, старий бовдуре, Коли це я, на твою дурнувату думку, востаннє був в порядку?» «Ні, хай тебе! Я закакав ліжко. Я нагрів вам воду для ванної, сер. Ви можете встати?» Одного разу Фросту вже доводилося вибивати двері. «Можливо, краще залишати їх відкритими на ніч, але хіба я тоді зможу виспатись?» «Гадаю, якось впораюсь!» Прошипів Глокта, втиснувши язика в порожні ясна, і тремтячими руками видерся з ліжка на крісло, що стояло поряд. Його страшна безпала нога сіпалася, залишаючись непідвладною йому. Він зиркнув на неї з лютою ненавистю. «Клята мерзота! Угидний негодящий кусень м'яса!» Чому вони тебе просто не відрубали? Чому цього досі не зробив я? Але він знав чому. Маючи ногу, він міг хоча б вдавати з себе на півлюдину. Він вдарив своє покалічене стегно, і вмить про це пожалів. Бовдур, Бовдур. Спину пройняв біль, який був трохи слабшим, ніж мить тому, але він що секунди дужчав. Спокійно, спокійно, давай без бійок. Він почав легенько розтирати в шкіру. «Нам нікуди дітися одне від одного, тож нащо мене мучити?» «Ви можете дійти до дверей, сер?» Глокта поморщився від смороду, взявся за палицею повільно з мукою, звівся на ноги. Він побрів через кімнату і ледь не прослизнувся на півдорозі, проте зміг втриматись, що коштувало йому пекучого болю. Він повернув ключ у замку, спершись об стіну, щоб утримати рівновагу, і ледве відімкнув двері. Барном стояв по той бік з витягнутими руками, готовий його зловити. «Яка ганьба! Тільки подумати, що мене зададан глокту найкращого фектувальника Союзу мусить цурпелити до ванної стариган, щоб я міг змити власне гівно. Ох, і сміються, напевно, зараз усі ті... Недоумки котрих я переміг, якщо вони досі мене пам'ятають Я би теж сміявся, якби не було так боляче Але він перемістив вагу на іншу ногу і вчепився в плечі барнама без жодних нарікань Який, зрештою, сенс скаржитись? Краще полегшити собі життя, наскільки це можливо Глок та глибоко вдихнув Ступай по волі, нога ще не відійшла від сну вони скакали і спотикалися коридором, який був трохи завузьким для них обох. Здавалося, ніби до ванни була ціла миля. «Або більше. Я б радше волів пройти сто миль тоді, ніж дійти до ванни і зараз. Але в цьому моє нещастя, Геш. Назад повертання нема. Ні зараз, ні потім». Пара приємно гріла вогку шкіру глокти. З допомогою барнама, який тримав його під руки, він повільно підняв праву ногу і обережно опустив її у воду. Чорти б його взяли, ну й гаряче. Старий слуга допоміг йому закинути іншу ногу і, тримаючи його попід пахви, опускав, мов дитину, доки він не занурився у воду по шию. А. <гум> Глокта розплився в беззубій усмішці. Гаряче, як у кузні творця барними, саме так, як я люблю. Тепло розійшлося по нозі, і біль трохи спав. Але не зник. О, ні, він ніколи не зникає. Проте так краще. Значно краще. Глокті навіть вдалося, ніби він може прожити ще один день. Варто навчитись цінувати в житті дрібниці, наприклад, теплу ванну. Коли дрібниці – це єдине, що у тебе залишилось, не цінувати їх неможливо. Практик Фрост чекав на нього внизу, у крихітній їдальні, втиснувшись своєю неосяжною фігурою у низеньке крісло біля стіни. Глокта опустився на друге крісло і вловив запах відпаруючої миски каші, з якої під кутом, навіть не торкаючись краю, стирчала дерев'яна ложка. В животі у нього забурчало, а рот наповнився слиною. «Між іншим, всі симптоми сильної нодоти. Ура!» – вигукнув Глокта. «Знову каша!» Він поглянув на непорушного практика. «Ота каша радість наша! Хай із гречки, хай з пшона, чи із медом вівсяна, люба всяка нам вона!» Рожеві очі навіть не кліпнули. «Це дитяча пісенька. Мені її наспівувала мама, хоча цю розмазню я так ніколи і не їв. Але зараз...» Він зачерпнув цілу ложку. «Я від неї просто в захваті». Фрост продовжував дивитися на нього незворушним поглядом. «Корисно!» – сказав Глокта, не рота, солодкою масою і зачерпуючи ще одну ложку. «Смачно!» – ковтнув іще. «А головне?» – цього разу він ледь не вдавився. і не треба розжовувати!» Він відсунув ледь почату миску і кинув услід ложку. «Мммм!» – протягнув він. «Як сніданок гарний той день, видасться незлецький, а? Згоден?» Він ніби розмовляв із побіленою стіною, хоча стіна, мабуть, була би емоційнішою. «Отже, архілектор знову хоче мене бачити!» Альбінос кивнув. «І що ж, на твою думку, наш славетний очільник може хотіти від таких, як ми?» Фрост знизав плечима. <гум> Глокта злизав з порожніх ясен рештки каші. «Ти не знаєш, він у гарному настрої?» Знову рух плечима. «Ну-ну, поволі практику, Фросте. Не розказуй мені все одразу, я за тобою не поспіваю». Тиша. Барнам зайшов у кімнату і забрав зі столу миску. «Бажаєте ще чогось, сяр? А вже ж! Великий напівсирий кусень м'яса і гарненьке хрумтливе яблуко!» Він перевів погляд на практику Фроста. Я любив яблука, коли був малим. Скільки вже разів я так жартував? Фрост відповів йому порожнім поглядом, він навіть не усміхнувся. Глокта повернувся до барна, має старий, видав томлену посмішку. Ну гаразд, зітхнув Глокта. Адже ж в людині треба мати надію. Звичайно, сер, пробурмотів слуга, прямуючи до дверей. А справді треба? Кабінет архілектором містився на верхньому поверсі будинку питань, і піднятися туди була ще та заморока. А найгірше, що коридори аж кишили людьми. Практики, клерки і інквізитори сневигали туди-сюди, наче мурахи по купі гною, що має от-от завалитися. Щоразу, коли хтось поглядав на нього, глок та шкандибав вперед, усміхався і гордо задирав голову. А як тільки відчував, що він на самоті, зупинявся і хапав ротом повітря, стікав потом і лаявся. Розтирав і ляскав ногу, щоб повернути її до стражданного життя. «Чому він сидить так високо?» – запитував він себе, шкутильгаючи по тьміних проходах і гвинтових сходах будинку-лабіринту. Коли Глокта дістався приймальною, він був виснажений і важко сапав, та ще й натер руків'ям палиці ліву руку. Секретар архілектора підозріло розглядав Глокту з-за великого темного столу, що займав половину кімнати. Навпроти нього стояли крісла, на яких відвідувачі могли понервувати, а великі подвійні двері кабінету відпирали два дебелі практики, чиї кам'яні стоїчні обличчя здавалися частиною інтер'єру. У вас призначена зустріч? запитав секретар різким голосом. Тобі ж відомо, хто я такий пихати ти засранцю? Звичайно, огризнувся глокта. Чи ти думаєш, що я стільки прошкотильгав, щоб оцінити твій стіл? Секретар зверхньо глянув на нього. Це був блідий, вродливий молодик з копицею світлого волосся. І оцей зарозумілий п'ятий син якогось дрібного дворянина з надміро активними стегнами гадає, що може мене принижувати. Ваше ім'я? запитав той з презирливою усмішкою. Терпець глокти увірвався ще під час прийому. Він врізав палицею по стільниці так, щоб секретар ледь не вилетів з крісла. Ти що, абсолютний дебіл? Скількох ти знаєш інквізиторів, Калік? Е-е-е, зам'явся секретар, а його рот почав нервово сіпатись. Е, це таке число? Кажи. Ну я, я глокта, довбню. Інквізитор глокта. Так, сер, я. Відірви свою товсту дупо від стільця, бовдуре. Не змушуй мене чекати. Секретар зірвався на ноги, поспішив до дверей, відкрив їх і чемно відступив в сторону. «Отак краще!» – гримнув Глок та шкандибаючи за ним. По дорозі він поглянув на практиків. Він міг майже поклясти, що один із них легенько всміхався. З часу його останніх відвідин, а це було шість років тому, кабінет майже не змінився. Це була величезна кругла кімната, де стелю купол прикрашали вирізблені морди гаргульів а з єдиного величезного вікна виднілися шпиль університету, значна частина зовнішньої стіни агріонта і загрозливий обрис будинку творця. Стіни кабінету здебільшого займали полички і шафки, напхом-напхані акуратно впорядкованими файлами та паперами. Де-не-де з білих стін позирали темні портрети, одним із яких було величезне зображення нинішнього короля Союзу, який виглядав як мудрий і суворий молодик. Безперечно намальований до того, як він став безпомічним стариганом. Нині він, зазвичай, виглядає не стільки владним, скільки слинявим. У центрі кімнати стояв важкий круглий стіл, поверхню якого вкривав надзвичайно детальний малюнок карти Союзу. Кожне місто, яке мало відділення інквізиції, було позначено коштовним каменем, а посередині здіймалася крихітна срібна копія Адуа. Архілектор сидів за цим столом на старовинному високому кріслі, заклопотаний розмовою з іншим чоловіком, худорлявим, лисіючим, невдоволеним старим у темній мантії. Побачивши Глокту, Сульт усміхнувся, а вираз іншого чоловіка майже не змінився. «О, інквізитори Глокта! Радий, що змогли прийти! Ви і знайомі з генеральним інспектором Халеком?» Не мав такої приємності!» – відповів Глокта. Хоча не схоже, щоб у цьому могло бути щось приємне. Старий бюрократ підвівся і без особливого ентузіазму потис руку Глокти. А це один з моїх інквізиторів, Занд Дан Глокта. Так-так, пробурмотів Халек. Здається, ви раніше служили в армії, якось я бачив, як ви ефектуєте. Глокта постукав палицею по нозі. Навряд чи це було недавно. Так, запала тиша. «Схоже, що генеральний інспектор скоро отримує чи не найбільше підвищення», – сказав Сульт. «Місце у самісінькій закритій раді». «Закритій раді? Справді? Це таке найбільше підвищення?» Втім, схоже, що Халек не був надто радий. «Я тоді вважатиму, що це питання вирішене, коли його величність виявить бажання мене запросити», – огризнувся він. «І не раніше». Сульт вміло обійшов це гостре питання. «Я впевнений, що ти єдиний кандидат, якого Рада рекомендуватиме, оскільки кандидатура Зеп Дон Тойфіля більше не розглядається». «Наш старий знайомий Тойфіль. А для чого розглядалася його кандидатура?» Халек спохмурнів і похитав головою. «Тойфіль. Я працював із ним десять років. Він мені ніколи не подобався. Як і схоже, будь-хто і інший». Але аж ніяк не вбачав в ньому зрадника, Сульт сумно похитав головою. Ми всі глибоко вражені, але ось його зізнання, написане чорним по білому. Він підніс складений аркуш із сумною міною. Побоююсь, що корені корупції можуть тягнутися дуже глибоко. Кому не знати про це краще, як мені, людині, котрі, на жаль, доводиться полоти цей збур'янений сад. А й справді, справді, пробурмотів Халек, похмуро киваючи. «Низький вам за це уклін. І вам, інквізітори». «О ні, що ви!» – відказав Глок та скромно. Всі троє подивилися одне на одного із вдаваною взаємоповагою. Халик відсунув крісло. «Що ж, податки самі себе не зберуть. Мені пора повертатися до роботи». «Гарних останніх днів на службі», – сказав Сульт. «Даю тобі слово, що король скоро пошле по тебе». Халлик дозволив собі тонюсіньку усмішку, а тоді сило кивнув і гордо рушив геть. Секретар вивів його з кабінету і зачинив за собою важкі двері. Запала тиша. «Але чорта з два я її порушуватиму». «Гадаю, тобі цікаво знати, що це все означає, правда, Глокто?» «Така думка спадала мені на ум, ваше присвященство». «Не сумніваюсь. Сульт підвівся з крісла і, склавши руки в білих рукавичках за спиною, пройшов до вікна навпроти. «Світ міняється, Глокто, світ міняється. Старий порядок відходить у минуле. Вірність, обов'язок, гордість, честь. Всі ці поняття вже давно не в моді. Що ж прийшло їм на заміну?» Він на мить зиркнув через плече і скривив губи. «Жадоба!» «Купці прибрали до рук владу Україні. Банкіри, крамарі, купці. Нікчемні люди з нікчемними думками та нікчемними амбіціями. Люди, які вірні лише собі, зобов'язані лише власним кишеням, які гордяться лише тим, що ошукують своїх конкурентів, які вимірюють свою честь лише срібняками. Ну, про твоє ставлення до купців можна більше не питати». Сульт сердито глянув у вікно, а тоді повернувся назад. Нині складається враження, що будь-чий син може здобути освіту, відкрити свою справу і розбагатіти. Гільдії купців, мерсери, спайсери і тому подібне постійно збільшують свої багатства і вплив. Зарозумілі вискочки простолюдини диктують правила тим, хто за правом крові вищий за них. Товстими жадібними пальцями вони перебирають струни влади. Споглядати це майже нестерпно. Він здригнувся, міряючи кроками кімнату. «Я буду з вами чесний, інквізіторе!» Архілектор зробив широкий жест рукою, так ніби його чесність була безцінним подарунком. Союз ще ніколи не здавався настільки сильним, ніколи не контролював стільки земель, але за фасадом ми слабкі. Ні для кого не секрет, що король уже геть не хоч щось ухвалювати. Кронпринц Ладісла! Блазень, оточений підлабузниками і бовдорами, якого хвилюють лише азартні ігри та ганчір'я. Принц Рейнолд значно краще годиться на роль державця, але він молодший із бортів. Закрита рада, яка повинна керувати цим дирявим кораблем, напхам-напхана, шахраями і інтриганами. Одні, можливо, вірні, інші точно ні. І при цьому кожен намагається перетягнути короля на свій бік. «Як сумно!» Бо ж очевидно, що всі вони мали би тягнути його на твій бік. Тим часом союз в облозі ворогів. Небезпеки чекають за нашими кордонами, як і всередині. У Гуркулі з'явився новий могутній імператор, який готує країну до наступної війни. Північани теж ополчились і шастають кордонами Англії. У відкритій раді дворяни вимагають, щоб їм повернули старі права, а в селах люди хочуть, щоб дали нові. Він важко зітхнув. Так, старий порядок відступає, і ніхто не має сил чи духу, щоб його втримати. Сульт затнувся, поглянувши на один із портретів. На ньому був зображений кремезний голомозкий чоловік, одягнений в усе біле. Глокта легко його впізнав. Золер, найвеличніший з архілекторів, невтомний поборник інквізиції, герой катів і бич зрадників. Він... Лиховісно позирав зі стіни, мов би навіть після смерті самим лише поглядом міг спалити за проданців. Золлер! — прогримів Сульт. — За його часів усе було інакше, скажу я тобі. Ні невдоволених селян, ні крутіїв купців, ні набундючених дворян. Якщо люди забували своє місце, їм нагадували про нього розпеченим залізом, а будь-який буркотливий суддя, котрий наважувався про це скиглити, зникав безслідно. Інквізиція була шляхетною установою, куди потрапляли тільки найкращі і найкмітливіші. Служити королю і викорінювати невірність були для них єдиним бажанням і нагородою. Отак, то був чудовий час. Архілектор опустився назад на своє місце і нахилився над столом. А тепер у нас треті сини з біднілих дворян можуть набивати кишені хабарами, а напівзлочинно наволоч розважатися катуванням. «Наші зв'язки з королем з кожним роком слабшають, а бюджет без кінця зменшують. Колись нас боялись і поважали, Глокто, але зараз...» «Ми церк на дроті!» Сульт насупився. «Зараз поважають менше. Плетуться численні інтриги і зради. І я побоююсь, що інквізиція вже не спроможна давати собі раду зі своїми завданнями. Чимало очільників утратили мою довіру». Їх більше не цікавлять інтереси короля, держави та й взагалі будь-які інтереси, крім їхніх власних. «Очільникам не можна довіряти? Та як таке може бути?» Сульт спохмурнів ще більше. «Тепер ще й Фікт помер». Глокта підняв очі. «Оце вже новина. Лорд-канцлер?» Широкий загал дізнається про це завтра вранці. Він помер раптово кілька днів тому, коли ти клопотався коло свого знайомого Ревза. Його смерть досі викликає деякі питання, але ж йому було майже 90. Дивно, що він взагалі стільки прожив. Його називали золотим канцлером, найбільшим політиком свого часу. Просто зараз його зображення вирубають у камені, щоб встановити на алеї королів. Сульт пирхнув. Найбільший подарунок, на який тільки можна сподіватися. Очі архілектора звузились до блакитних щелин. Якщо ти до сих пір по-дитячому уявляв собі, що союзом керує король або балакучі дурники пустомелі голубої крові з відкритої ради, то можеш про це назавжди забути. Основна влада зосереджена в закритій раді. Особливо тепер, коли захворів король. Дванадцять чоловіків у дванадцяти великих незручних кріслах, і я серед них. Дванадцять чоловіків із своїми різними ідеями, і дванадцять років війни та миру фікт нас врівноважував. Він зіштовхував лобами інквізицію і суддів, банкірів і військових. Він був вістю, на якій оберталось королівство, фундаментом, на якому воно трималося, і його смерть залишила по собі діру. Багато зяючих дір, які люди намагатимуться чим скоріше заповнити. У мене є перечуття, що дурнуватий скиглі й Маровія, цей чуйний верховний суддя, цей самозваний захисник простолюду буде першим у черзі. Це нестійка і небезпечна ситуація. Архілектор гупнув кулаком по столу. Ми повинні подбати про те, щоб нею не скористалися на ті люди. Глокта кивнув. Здається, я розумію, що ви маєте на увазі, архілекторе. Ми повинні подбати про те, щоб ситуацією скористалися ми і тільки ми. Гадаю, не потрібно нагадувати, що пост лорд-канцлера – один із найвпливовіших в королівстві. Збір податків, скарбниця, монетний двір короля – все це знаходиться в його руках. Гроші, Глокто, гроші. А гроші – це влада, як ти і сам прекрасно знаєш. Нового канцлера обиратимуть завтра. Першим кандидатом був наш колишній мінецмейстер Зебдан Тойфель. «Ага, щось мені підказує, що його кандидатуру більше не розглядатимуть». Сульт скривив губи. Тойфель був тісно пов'язаний з гільдіями купців, особливо з мерсерами. Його глум змінило роздратування. Крім того, він доводився приятелем Верховного судді Маровії, тому, як бачиш, з нього навряд чи вийшов би добрий лорд-канцлер». І справді навряд чи. На мою думку, генеральний інспектор Халек – значно кращий варіант. Глокта скосив очі на двері. Він? Лорд-канцлер? Сульт з усміхом підвівся і підійшов до шафи у стіні. А більше і нікого обирати. Всі ненавидять його, і він ненавидить усіх, окрім мене. Ще й більш от того, він закоренілий консерватор, який ненавидить купців і все, що вони обстоюють. Він відкрив шафу і дістав два келихи та пишно оздоблений графин. Будемо мати в раді нехай не дружня, але принаймні прихильне обличчя, тим паче, що, дорешти, він буде ставитися в біса вороже. Кращу кандидатуру годі і уявити. Глок кивнув. «Він виглядає чесним». Але не настільки чесним, щоб я довірив йому покласти мене у ванну. А ви б йому довірилися, ваше Преосвященство? Так, підсумував Сульт, він буде для нас дуже корисним. Архілектор наповнив два келихи темно-червоним вином. І як бонус, я також домігся призначення нового прихильного мініцмейстра. Кажуть, що мерсери собі вже всі лікті обкусали від люті. Та й виродок Маровія не надто радий цьому. Сульт захихотів. «Одні гарні новини, і дякувати за це слід тобі!» – він простягнув один із келихів. Отрута, я повільно помру від судом і заблюю прекрасну мозаїчну підлогу архілектора, чи просто впаду лицем на його стіл!» Але в нього не було вибору, окрім як взяти келих і добряче хильнути. Вино мало незвичний, але гарний смак. Мабуть, привезена з якоїсь прекрасної далекої місцини. Якщо я тут помру, мені хоча б не доведеться долати всю оту тьму тьменну сходинок. Але архілектор теж пив, доброзичливо усміхаючись. Схоже, що я таки доживу до вечора. Так, ми зробили гарний перший крок. Зараз небезпечні часи, але небезпека і шанси часто ходять парою. Спиною глокти пішло дивне відчуття. Що це? Страх, амбіції, чи й те інше. Мені потрібен помічник, який допоможе владнати справи. Людина, яка не боїться очільників, купців, чи навіть закритої ради. Людина, яка вміє діяти непомітно, обережно і безжально. Людина, яка віддана Союзу до самої кості, але водночас і не має друзів серед урядовців. Людина, яку всі ненавидять. Людина, яка прийме на себе удар, якщо все покотиться під три черти. Людина, за якою навряд чи хтось сумуватиме. Мені потрібен незалежний інквізитор, Глокто. Людина, яка діятиме поза контролем очільників, людина наділена лише моїми повноваженнями. Людина підпорядкована тільки мені. Архілектор здійняв брову, не би ця думка спала йому на голову просто зараз. «Мені здається, що ти чудово підходиш на цю посаду. Що думаєш?» «Я думаю, що людина, яка обійме цю посаду, матиме силу селену ворогів. І лише одного друга». Глокта глянув на архілектора. «І цей друг може бути не надто надійним. Думаю, що людина, яка обійме цю посаду, може протриматись не надто довго. У мене є якісь час на роздуми?» «Ні». Небезпека і можливість часто ходять парою. Тоді я згоден. Прекрасно. Я щиро вірю, що це початок довгої і плідної співпраці. Сульт усміхнувся з-за краю келиха. Знаєш, Глокто, з усіх купців, що порпаються у нас в королівстві, найбільше я не люблю мерсерів. Значною мірою через їхній вплив Веспорт приєднався до Союзу. І саме завдяки грошам Веспорту ми виграли Гурську війну. Король, звичайно, нагородив їх безцінними торговими правами, але з того часу їхній гонор став просто нестерпним. Вони так задирають носи і таке собі дозволяють, що можна подумати, ніби вони власноруч бились у тих битвах. «Високошанована гільдія мерцерів, він пирхнув. «Мені спало на думку, що якщо вже твій приятель Ревс дав нам можливість так гарно піймати їх на гачок, то було би шкода відпускати нашу здобич на волю». Глокта неабияк здивувався, але йому наче вдалося це приховати. Тиснути далі? Навіщо? Якщо мерсерів відпустити, вони продовжать платити, і від цього всім буде тільки краще. Зараз вони налякані і слабкі, думають, гадають, кого назвав Ревс, хто стане наступним у черзі. Якщо ми продовжимо тиснути, їх це може зачепити, а то й взагалі знищити. Тоді вони перестануть платити, і багатьом людям це не сподобається. Зокрема, і декому у цій будівлі. Я можу легко продовжити своє розслідування, ваше Преосвященство, якщо ви того бажаєте. Глокта знову відсорвнув скелиха. Вино і справді було чудове. Ми повинні бути обережними. Обережними і надзвичайно ретельними. Гроші мерсерів течуть як молоко. У них є багато друзів навіть серед найвищих кіл дворянства – Брок, Хюген, Ішер і чимало інших. Деякі з них – найвпливовіші люди в країні. Відомо, що кожен із них у свій час припадав до тієї цицьки, а діточки зазвичай кидаються у плач, коли у них відбирають молоко. Намить його обличчя протяг жорстокий оскал. Та все одно, якщо доведеться привчати дітей до дисципліни, то безплачу не обійтися. Кого той слимак Ревз назвав у своєму зізнанні? Глокта Страдницький нахилився вперед, підсунув до себе Ревсову заяву зізнання, розкрив її і пробігся знизу догори по списку імен. «Про зеб ми знаємо!» «О, ми знаємо і любимо його інквізитори!» – сказав Сульт, всміхаючись. «Але, гадаю, цього пана можна вже спокійно викреслити зі списку. Хто там іще?» «Подивимось!» – Глокта неквапливо повернувся до заяви. Є Харот Полст, Мерсер, пусте місце. Сульт нетерпляче махнув рукою. Він пусте місце. Солімо Сканді, Мерсер з Вестпорту. Теж пусте місце. Ні, Глокто, ні. Ми можемо знайти когось цікавішого за цього Солімо, як його там, Мегеш? Ці дрібні Мерсери не становлять жодного інтересу. Вирви корень і листя зів'яне. Безперечно, архілектори. У нас є вілям данроб. Дрібний дворянин перебуває на посаді молодшого митника. Сульт замислився, а тоді похитав головою. Далі є. Зачекай, Вільям данроб. архілектор клацнув пальцями. Його брат Кірал, один із джентльменів королеви. Він зневажливо повівся зі мною на світському прийомі. Сульт усміхнувся. Так, вілім данроб. Заарештуй його. «Ну що ж, занурюємося глибше. Служу і покаряюся, ваше Преосвященство. Чи потрібно вказати якесь конкретне ім'я?» Глокта відставив порожній келих. «Ні». Архілектор відвернувся і повторив свій жест рукою. «Нехай виказує кого завгодно. Мені байдуже».